Розділ 12. На ранок Аманди біля мене вже немає. Я лежу на боку, роздивляючись сонячні промені, які пробиваються крізь жалюзі. Прислухаюся до шуму машин, які просочуються крізь стіни. Годинник десь позаду мене на приліжковій тумбочці. Я не бачу котра година, але відчуваю, що вже пізно. Ми проспали. Я сідаю, відкидаю ковдри, дивлюся на ліжко Аманди. Воно порожнє. «Амандо!» Я кидаюся у ванну, подивитися, чи вона не там, але те, що я бачу на комоді, змушує мене зупинитися. Трохи готівки, кілька монет, вісім амбул. Шматок паперу вирваний із записника, де щось написано почерком Аманди. Джейсоне, після останньої ночі я зрозуміла, що ти обрав шлях, яким я не можу йти. Я боролася з цим усю ніч. Як твій друг і терапевт, я хочу тобі допомогти, я хочу вилікувати тебе, але не можу. І дивитися на те, як ти падаєш, я теж не можу. Особливо, якщо це твоє падіння відбувається почасти і через мене. До якої міри наше колективне підсвідомо пов'язує нас із цим світом? Це не значить, що я не хочу, щоб ти повернувся до своєї дружини. Цього я хочу найбільше. Але ми разом уже кілька тижнів. Важко не прихилитися, особливо за таких обставин, коли ти – це все, що у мене є. Учора, коли я подумала, що ти мене покинув, я прочитала твої записки. Хочу сказати, любий, ти не вловлюєш суті. Ти записуєш усі ті подробиці про твоє Чикаго, але не те, що ти відчуваєш. Я залишила тобі рюкзак, половину ампул і половину грошей. 161 долар і дріб'язок. Я не знаю, чим усе це для мене скінчиться. Мені цікаво і страшно, але я відчуваю піднесення. Частина мене справді хоче залишитися, але ти сам мусиш вибирати, які двері відчинити. І я теж. Джейсона, я бажаю тобі тільки щастя. Бережи себе, Аманда. Лишилось ампул сім. Я сам. Мене захтоплює весь жах коридору. Я ніколи не почувався таким самотнім. У цьому світі немає Даніели. Без неї Чикаго – не Чикаго. Я ненавиджу все це. З неба наче вичували весь колір. Знайомий будинку глузують з мене. Навіть повітря на смак, як брехня. Бо це не моє місто. Воно наше. Лишилось ампул шість. Я починаю все з початку. Усю ніч я самотою тиняюсь вулицями. Приголомшений, переляканий. Чекаю, поки з мене вивітриться препарат. Я їм у цілодобовій закусочній і на світанку їду поїздом в південний бік. Коли я йду на закинуту електростанцію, мене помічають три підлітки. Вони по той бік дороги, але в цей час вулиці порожні. Вони щось кричать мені, глузують і сиплять образами. Я не звертаю на них уваги. Прискорюю ходу. Але коли вони переходять дорогу і прямують у мій бік, я розумію, що потрапив у халепу. Спершу я подумаю про втечу, але вони молоді і явно швидше бігають. У мене пересихає в роті. І рефлекс «бій» чи «тикай» впорскує першу порцію адреналіну в організм. Та вже за мить мені спадає на думку, що це не варто витраченої сили. Вони нас доганяють мене на околиці міста, де закінчуються будинки і починається депо. Довкола більше ані душі. Допомоги чекати ні звідки. Вони навіть молодші, ніж я спочатку думав, і від них смердить солодовим напоєм, наче гидким одеколоном. Дика енергія, яка світиться в їхніх очах, свідчить про те, що вони втиняються всю ніч, може якраз і чекаючи такої нагоди. Б'ють методично. Вони навіть не лаються. Я надто втомлений і розбитий, щоб відбиватися. Перш ніж я встигаю зрозуміти, що відбувається, я вже лужу на тротуарі, а вони гамселять мене в живіт, по спині і в обличчя. На якусь мить я відключаюсь, а коли приходжу до тями, вони руками нижперять по моєму тілу, мабуть, шукаючи гаманець, якого там нема. Під кінець вони здирають і закидають мій рюкзак, а коли я харкаю кров'ю на тротуар, відстають і з реготом вшиваються. Я довго лежу там, прислухаючись до того, як жвавішає рух на дорозі. Розвидняється. Повз мене по тротуару проходять люди навіть не зупиняються. Кожен подих вбиває клин болю між моїми повтовченими ребрами, Ліве око запливло і не відкривається. Через якийсь час мені вдається сісти. Чорт. Ампули. Чіпляючись за сітчастого огорожу, спинаюся на ноги. Я засовую руку під сорочкою і намацую шматок клейкої стрічки, приліпленої до мого боку. Страшенно боляче віддирати його від тіла, але все страшенно боляче. Ампули на місці. Три роздушені. Три цілі. Сподикаючись, добираюся до Куба і зачиняюся всередині. Грошей катма, записники зникли, шприци і голки теж. У мене залишилося тільки моє пробите тіло і ще три шанси все виправити. Лишилось ампул дві. Першу половину дня я проводжу, старцюючи на дорозі якоїсь вулиці, щоб не збирати грошей на проїзд до міста. Решту дня проводжу за чотири квартали від свого будинку, сидячи на тротуарі за шматком картону, де написано «Безпритульні, страшні злидні, охочу прийму будь-яку допомогу». Схоже, вигляд мого побитого обличчя зовсім не викликає співчуття, бо коли сонце вже сідає, у мене збирано всього 28 доларів 15 центів. Я голодний, хочу пити, в мене все болить. Вибираю доволі благеньку закусочну, щоб мене туди впустили, і з останніх сил плачу за їжу. Мені нікуди йти. Немає грошей навіть на кімнату в мотелі. Назовні западає холодна дощова ніч. Я йду до свого будинку, обходжу квартал і звертаю в провулок, підшукуючи якийсь закуток, де можна сховатись і передрімати. Знаходжу щілину між своїм гаражем і гаражем сусіда, затулену контейнерами для сміття. Пробираюся туди, прихопивши сплющену картонну коробку, яку притиляю до стінки свого гаража. Накриваюся нею, чую, як над головою дощ лупить по картону і сподіваюся, що мій імпровізований притулок протримається всю ніч. Звідси я можу навіть зазирнути у вікна другого поверху мого будинку, який відніється над високим парканом навколо мого заднього подвір'я. Це хазяйська спальня. У вікні мелькає Джейсон. Це не Джейсон-2, я впевнений, бо це не мій світ. Магазини і ресторани далі за квартал від мого будинку не ті, у цих Десенів інші автомобілі, не такі, як у нашій сім'ї. Він повніший за мене, я таким ніколи не був. На мить у вікні з'являється Даніела, піднімає руки і опускає жалюзі. Добраніч, кохана. Дочь припускає сильніше. Коробка прогинається, я починаю тремтіти. На восьмий день мого життя на вулицях Логан-Сквер сам Джейсон Десен вкидає банкноту в 5 доларів у мою коробочку для пожертв. Я в безпеці. Упізнати мене неможливо. Моє обличчя обвітрене, заросле бородою і від мене відгонить крайніми злиднями. Люди в моїй окрузі щедрі. Щодня я назбирую стільки, що можу дешево поїсти і припасти кілька доларів. Щоночі я сплю у провулку за будинком 44 на Eleanor-стріт. Це перетворюється на якусь гру. Коли світло в хазяйській спальні гасне, я заплющую очі і уявляю, що я – це він. Із нею. За кілька днів я відчуваю, що мій розум потьмарюється. Аманда якось сказала, що її старий світ починає уявлятися її якоюсь примарою. Здається, я розумію, що вона мала на увазі. Ми асоціюємо реальність із чимось відчутним, із тим, що ми можемо сприйняти відчуттями. І хоч я постійно переконую себе, що на півдні Чикаго стоїть куб, який може перенести мене у світ, де в мене буде все необхідне і бажане, я більше не вірю, що таке місце існує. Дедалі більше моєю реальністю стає цей світ, де в мене нічого немає дея бездомне жалюгідне створіння, чиє життя викликає тільки співчуття, жаль і відразу. Неподалік від мене на тротуарі стоїть ще якийсь Безхатченко, котрий жваво і голосно розмовляє саме з собою. Мені спадає на думку, а чи так уже я від нього відрізняюся? Може, ми обидва загубилися у світах, котрі з якихось непідвладних нам причин більше не збігаються з нашою ідентичністю? Але найстрашнішими є миті, які виникають із дедалі загрозливішою неполегливістю. Миті, коли думка про чарівний куб, навіть мені здається маячнею божевільного. Якось увечері я проходжу по звану крамницю і розумію, що в мене вистачає грошей на пляшку спиртного. Я випиваю цілу півлітрову пляшку шотландського віскі J&B. Приходжу до тями в хазяйській спальні Дому 44 на вулиці Елеонор-стріт, витріщаючись на Джейсона і Даніела, які сплять у своєму ліжку під купою ковдр. Годинник на приліжковій тумбочці показує 3.38 ранку. І хоч у будинку стоїть мертва тиша, я такий п'яний, що чую, як пульс б'ється в моїй барабанні перетинки. Я не можу второпити, яким побитом мене сюди занесло. Єдине, що крутиться в голові, що в мене це було. Колись дуже давно. Це прекрасна мрія про життя. І цієї миті, коли кімната йде обертом, а сльози заливають обличчя, я не можу згадати, чи те моє життя було реальне, а чи вигадане. Я підходжу до того краю ліжка, де лежить Джейсон. Мої очі поступово звикають до темряви. Він мирно спить. Я з такою силою прагну того, що належить йому, що просто відчуваю це на смак. Я зроблю все, щоб отримати це життя, щоб зайняти його місце. Я уявляю, як я його вбиваю, Душу його до смерті або всаджую йому кулю в голову. Я бачу, як пробую зайняти його місце. Намагаюся сприйняти цю версію Даніела за свою дружину, цього Чарлі за свого сина. Чи зможу я відчути, що це мій дім? Чи зможу я спати ночами? Чи зможу я дивитися в очі Даніелі, не згадуючи про жах на обличчі її справжнього чоловіка за дві секунди до того, як я забрав його життя? Ні. Ні. Розуміння роздавлює мене. Болюче, ганебне, але яке приходить саме тієї миті, коли я так його потребую. Почуття провини і найдрібніші відмінності перетворять моє життя тут на пекло. Унагадування не тільки про те, що я накоїв, а й про те, що я так і не отримав. Цей світ ніколи не стане моїм. Я не здатен на це. Я не хочу цього. Я не така людина. Мене не повинно тут бути. Коли я, похитуючись, виходжу зі спальні, то розумію, що навіть думати про таке було відмовою від пошуків моєї Даніела. Наче сказати їй, що я відпускаю її, що вона недосяжна. Можливо, так воно і є. Може, мені так і не вдасться знайти дорогу до неї, до Чарлі і до мого прекрасного світу. До тієї єдиної піщинки на безмежному березі. Але в мене ще є дві ампули, і я не здамся, поки не використаю їх». Я йду в секонд-генд і купую новий одяг – джинси, фланилову сорочку, чорний бушлат. Потім туалетне причандалля в аптеці, а ще записник, пару ручок і ліхтарик. Я оселяюся в мотелі, викидаю свій одяг і приймаю найдовший в душ у житті. З мене стікає сіра вода. Я стою перед дзеркалом, виглядаю майже як завжди, хіба що від поганого харчування трохи випинаються вилиці. Прокидаюся аж у пообіддя, потім сідаю на поїзд і їду на південь. В електростанції тихо, промені сонця косо падають у вікна генераторної. Сидячи у дверях Куба, розгортаю записник. Ще тільки прокинувшись, я все думав про те, що сказала Аманда у прощальному листі. Я нічого не писав про те, що відчуваю. Ну що ж, поїхали. Мені 27 років, увесь ранок я працював у лабораторії, і справи йдуть так добре, що я мало не забуваю про вечірку. Останнім часом зі мною таке часто трапляється. Забуваю про друзів, про світське життя, щоб викрити кілька зайвих годин у чистій кімнаті. Уперше я помічаю тебе в кутку невеликого дворика, коли я стою на якомусь настилі, побиваючи пива корона з лаймом. Усе ще подомки в лабораторії. Мабуть, мою увагу привертає те, як ти стоїш, затиснута в куток високим худорлявим хлопцем у вузьких чорних джинсах, який виділяється на тлі моїх друзів. Він художник, здається. Я навіть не знаю його імені, згадую тільки, як мій друг Кайл казав: о, цей хлопець жодної спідниці не пропустить. Досі не можу пояснити, та коли я дивлюся, як він теревенець із цією темноволосою чорноокою жінкою в кобальтово-синій сукні, з тобою. Спала хревнощів просто поглинає мене. Несвідомо шалено, мені хочеться йому врізати. Щось у мові твого тіла свідчить про дискомфорт. Ти не усміхаєшся, твої руки схрещені на грудях. І мені спливає думка, що тебе втягли в неприємну розмову, і що мені з якогось дива є до цього діла. Ти тримаєш порожній келих із залишками чогось червоного. Частина мене вимагає – піди і поговори з нею, врятуй її. Друга частина вирішить – ти нічого не знаєш про цю жінку, навіть імені її. Куди ти пхаєшся? Я бачу, як іду до тебе по траві, насучи новий келих із вином. І коли твої очі зустрічаються з моїми, я відчуваю, що в мене на грудях, наче заклинює якийсь механізм, наче зіштовхуються світи. Я підходжу ближче, і ти береш келих із моїх рук так, наче ти мене по нього посилала, і по-дружньому сміхаєшся до мене, наче ми знаємо одне одного сто років. Ти намагаєшся представити мене Ділану, але ефектно відшитий кощавий джинсовий художник вибачається і линяє. Тепер ми стоїмо у двох у затінку огорожі, моє серце мало не вискакує з грудей. І я кажу, перепрошую, що перервав розмову, але скидалася на те, що у вас треба було рятувати. А ти говориш, неймовірне чуття. Він симпатичний, але нестерпний. Я відрекомендуюсь. Ти називаєш мені своє ім'я Даніела. Я пам'ятаю тільки якісь уривки з того, що було сказано в нашій перші хвилини разом, переважно як ти смієшся, коли я говорю тобі, що я атомний фізик, але без насмішки. Наче це новина справді тебе захоплює. Я пам'ятаю, як вино зволоджує твої губи, я завжди знав десь на інтелектуальному рівні, що наша відокремленість та самотність – це тільки ілюзія. Ми всі зроблені з одного і того ж, з розкиданих вибухом шматочків матерії, сформованої у полум'ї мертвих зірок. І лише тієї миті з тобою я відчув це кожною своєю клітиною. І все це завдяки тобі. Так, можливо, мені просто хотілося близькості. Та ще мені було цікаво, чи не є оце магнетичне відчуття свідченням чогось глибшого. Про такий хід своїх думок я розважливо змовчав. Я пам'ятаю приємне сп'яніння від пива і тепло сонця, а потім, коли воно сідає за обрій, я відчуваю, як страшенно мені хочеться піти з цієї вечірки разом із тобою. Але в мене не вистачає духу запропонувати. І тоді ти кажеш, у мого друга сьогодні ввечері відкриття галереї. Хочете піти? А я думаю, я піду за тобою куди завгодно. Лишилось ампул одна. Я йду безкінечним коридором. Промінь мого ліхтаря відбивається від стін. Через якийсь час я зупиняюся перед якимись дверима, такими ж, як і всі інші. одним з трильйонів, трильйонів, трильйонів. Моє серце калатає, долоні мокріють. Я не хочу більше нічого, тільки мою Даніелу. Я не можу пояснити, як я хочу її. Та й не захочу ніколи зуміти пояснити, бо це таємниця прекрасна. Я хочу жінку, яку я побачив на тій вечірці на задньому дворі всі ті роки тому. Ту, яку я вибрав, щоб побудувати з нею життя, хоч для цього й довелося відмовитися від чогось іншого, що я любив. Я хочу її. Більше нічого. Я роблю вдих, видихаю і відчиняю двері.